terendang ditutup mushafnya Tembak sebutkan perselisihan yang ada di surah al-bayna Amanu Eh huh? kita udah itu aja satu aja sebutkan albayina albari apa lagi tutup musafnya udah alanhar sudah sebutkan tadi adalah dalam kita semua fasnya surah al'alaq bisra al'alaq laqad khalaqa al'alaq iqra' filafnya anta tutub apa awamara kita kue, Apalagi lagi? Hmm? Tipis, apanya? Nah, eh, saya, apa lagi? Selalai alat. Eh. Assalamualaikum San. Balik. Al eh, boleh hendak merojah ya. Eh, terlebih ha. Jangan ke tidak dengar sini. Apa benda ni Tutup Mustafa-nya apa lagi Kalau Kalau dibaca berapa 6 Tidak dengar sih. Keraskan suaranya Eh? Ha, ha anda anda asofial Pasal syari surah al al-alaq apa aja Di mana? Eh, Ada huruf apa hoide yeah. yeah. baca nam araida araida araida tetap mm. khati'ah <coughs> Air eh, depan diisi, jangan di belakang-belakang Kosong Air eh, belakang maju Harus dimerojak aja sampai Harus sudah belajar Terus bisa. tidak bisa Tapi kita lihat di surah Atin A'udhu billahi minas shaytanir rajim Sama-sama A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سينين, سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ sana fi ahsani taqwim rafa'na faqanihum saarin Dan usah nirukan. Suaranya mesti tinggi rendah itu aja. Ada tiga itu. Summ radadnahu Masih tinggi. Ah, ulangi. Summ radadnahu asfala safilin. Illal ladzina wa aminu s-salihati falahum ajrun ghair mamnun فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمِ الْحَاقِّينَ Wahad al-baladi lamin Situ nakal Alamin Yang kedua <coughs> Al-Insan Khalakon al alin Yang ketiga pada fi dibaca 6 Yang keempat Amanu A nya dibaca 246 Falahumu dibaca 6 Silah dengan 6 Falahumu Yang berikutnya Gharu tipis Nah itulah fasdusiasnya. Coba diulang bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan baca. Itulah selesainya. Falahumuri baca enam. Jangan sampai lupa di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. وَأَمَّا تَأَنَّىكَ فَاصْبِرْ وَأَمَّا يَسْأَلُونَكَ فَذَكِّرْ وَأَمَّا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّمَا wa qamna laka dhikrak fa Faizah farauta fansab Faizah farauta fansab Wa ila rabbika farwab Wa ila rabbika farwab Saya isyian di dalam Wizrak pertama Yang kedua baca yang baca enam Yang ketiga Zikrak naam, Zikrak baca a zikra wizra tay masuk berikanya bismillahirrahmanirrahim sama-sama bismillahirrahmanirrahim wadduha وَالَّيْنِ إِذَا سَجَدَ وَالسَّمَاءِ إِذَا سَجَدَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى sama-sama wa la ilaha illallah wa la akhiratu la... khairul Engak usah nirukan tinggi tinggi. Nah, pertama pada walala walala nakel. Kemudian lahnya dibaca dua empat enam. Berikutnya ada walala khira. Nah. Walala khira tu khairu tipis juga. Minalu minal dibaca nakel. Minalu lu nya dibaca dua empat enam. Kemudian leh imalah. Sebelumnya tadi pada waktu tuha'i. Pertama eh imalah. Kedua saja. Dan ketiga qaleh. Kita ulang kembali. Walala akhiratul khairun laka minalulah. Ulang. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَسَوْفَ يُعْطِيكَ غُفْرَتَهُ وَعَافِيَتَهُ أَلَمْ يجدك Wawajdaka dolanan fahadai Wawajdaka dolanan berhadi Wawajdaka dolanan fahadai فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ Wa amma bini amat Rabbika fahadz. Cuba ulang kembali. Kita ulang. Pasal isyannya pertama. Waduhai, Imalah. Dua saja. Tiga kole. Yang keempat walala dibaca dua empat enam. Khira. enam. Tipis Khairu Tipis lagi Minalu Nakal situ. Ditambah dengan Dua empat enam Kemudian Le Imalah Surah Kemudian Fatarudhe Fatarudhe Dibaca Imalah Surah Dibaca dua Kalau terus dibaca Enam Harus enam Berikutnya Fa'a Dibaca dua empat enam W Dibaca Imalah Surah Berikutnya Fahade Berikutnya Ah dibaca enam. Selanjutnya Farne dibaca imalah Kemudian Asailah dibaca enam. Itulah bersihannya. Coba diulang sama-sama. Bismillah mulai. Saya lagi, walalah sama-sama Di surah Al-Lail, di semua ayat, ini ada peselisianya, di setiap ayat, nah, ada peselisianya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Yang jelas semua akhirnya dibaca dengan imalah. Setiap akhir ayat dibaca imalah wal laini yausha wal laini idza yausha yang dibaca pada hanya Jangan sampai nanya ikut wanahi. Nah, wanallahi iza tajalla. Ulang. Wanallahi iza tajalla. Tajalla. Tajalla. Jangan terus E. Eh, nah. Wa man khalaqa إن سعىكم لا شدة، فأما من عتق واتقى. Fa'amma ma'na'ta wa'attaqa Ulang Fa'amma ma'na'ta wa'attaqa Wasaddaq bilhusna Fasaddaq bilhusna Fasanuyassiruhu lil yusra Tipis rohnya, fasanu yassiru nah, fasanu yassiru lil yusra pulang fasanu yassiru lil yusra wa amma amman bakhila wastana وَأَكَلَّبَ بِالْحُسْنَى وَتَكَلَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِ وَمَا يُنْعَى عَنْهُمَا لَهُ إِذَا تَرَدَّى Ingat, ahunya dibaca 6. Inna 'alaina lal huda. Inna 'alaina lal huda. Wa inna lana lal khairata walu taulang la khira wa inna la na la khira tawalu ulang Anzartukum naara telazza Anzartukum naara La yasliha illa lasqa las illa las nakal di situ la kenapa karena dibaca imalah seandainya tidak ada imalah maka lamnya tebal alladzika nah. kazzaba wa tawalla alladzika fatzaba wa tawalla wasayyunna buhalatka الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى الَّذِي يُؤْتِي <ما له يتزكى> وَمَا نِحْنُ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى illa batigha awajhi rabbihila ala illa batigha awajhi sebab antum lihat presisi pertama yang sy, kedua wan yang ketiga tajalla, yang keempat warum sa. Ada nakal, ada imalah. Ini 4 Yang ketujuh lasyate, delapan mana nakal. Delapan at wa Nah, berapa itu? Kemudian bismi husna. Fasanu yasiruhu ra'iy tipis. Lil Roknya tipis, tambah imalah. Kemudian was imalah lagi. Bil husney, imalah berikutnya. Wasanuya siru, roknya tipis. Lil usrey, imalah. Maluhu hunya dibaca enam. Tarat tarot Nah, dibaca dua. Kalau ingin terus, baca enam. Leluh de, berikutnya. Wa in nalana lala kirana kal di situ. Baca 246. Roknya tipis. Lalah hira. Walu. Dibaca nakal juga. Sekalian 246. Ditambah imalah. Alu le. Kemudian talazze. Berikutnya layas le. Dibaca imalah. Hanya dibaca enam. Illalash ke nakal. Tambah imalah. Wata walle. Berikutnya. Kemudian Wasayu jannah ke nakal dan imalah Alladhi yuti yu dibaca ibdal. ibadal nah, ibdal Yata zakay dibaca imalah Kemudian Tujazay dibaca Imalah Dua rakat kalau ingin terus baca enam Illa batikho harus enam Rabbihila ala Nakal tambah imalah Kemudian yaraday dibaca Imalah semua ada Perselisian, setiap ayatnya ada Ada perselisian Berikutnya juga begitu sama nanti ya Osemsi setiap ayatnya Ini ada perselisian Kita dibaca sekali lagi Mulai basmalah Sama-sama mulai Jadi nanti kalau ingin baca kalau kisai tinggal dibaca imalah Kubro aja. Wa lahi ni nah begitu. Nah, Habibah juga begitu. Nih kalau ingin nampak nampak perselisihannya, kalau orang awam mungkin tidak bisa membedakannya. ya. Wa lahi mungkin orang awam tidak tidak bisa membedakan. Ini fathah apa imalah? Tapi kita baca e, jelas itu. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dan nanti mungkin baru orang awam protes. Nah. Oh ini baca e, ini bagaimana? Nah. Jadi kalau yang baca e, mungkin banyak nak tahu. Nah. Tapi waktunya sudah habis. Alhamdulillah.